Ana ana la bi urte, edo. eta gero handikoite, beti zere egiten ginoen eta gero versularia gero ezginakien eta torriko ziren edo bali mazen eta jiteko aukera bali mazen eta baietz errantzuten, hartan eta eguna torri dago eta osik eta eta hoko ok egiten lana, enetzat, uskal erreti kampo egin duten lano, inbeste urte beren buru, beren zerean eta beren sakalatek eta gastu apagatuz eta zera versularit e, Eitzari buruz egin dutena, eiten dutena, hori, hori, hori ohoragarria da. Emen gobertsulariak torzen dira harrat, okaitzen dira ekin bertsutan, eta igual geisago behar litaik egin, eiten aldena eiten da. Bete kultura etxitzeko behar da, bete amal urrarekin behar da, harremanak izan, espalimada harremanik eta kultura e, edo fite galiteik. E.